Tolvte andra sida. Detta är vad jag lovar, sa han. Jag ska ej sitta vid bord, ej heller sova i säng ej heller glädjas vid mäns gammal en mitt svärd är genom kroppen på denne man som heter Reinald och som var Guds präst och som rövat Ludmilla dotter. och hjälper mig Kristus så att jag får henne åter då ska jag hålla mig till honom allt framgent. Tionde kapitlet. Hur du gjorde upp med den galne magisten. Grannar kom dragande till Gröning med män och hästar som snart de fått höra om överfallet och om orms återkomst. Ivriga att få vara med i hämnetåget. Sådant kom sällan på nu för tiden tyckte det och det väntade sig mycket nöje av detta de som var kristna sa att det hade del i hämnden för våldet mot prästen och brännandet av kyrkan. Orm bjöd dem alla vara välkomna och han väntade nu endast på det utsändas återkomst. På tredje dagen fram mot kvällen kom dessa. De hade spårat rövarna lång väg åt norr och öster och det bästa var att de hade med sig torgen Raps som de hittat svulten och halvdöd i vildmarken. Där hade de vänt om. Hon hade rymt från rövarna och gått så långt hon orkat. Sedan hade männen turats om att bära henne. Tre av dem hade sedan friat till henne och därav hade hon börjat känna sig bättre. Men hon hade inte velat tro, sa de, att någon av dem gick upp mot rapp. Hon hade viktiga ting att berätta. Det var som fader Willibald sagt, han som det kallat magistern var bandets hövding. Han hade känt igen henne och talat med henne under rövarnas hemfärd. Han hade sagt att han förnekat Gud och nu kunde göra som han ville i allt. Kyrkan hade han bränt för att slippa ha Gud i närheten ty sedan den var borta fanns ingen kyrka på långa vägar. Hans följe, sa Thor bestod av fredlösa och illgärningsmän och allt slag sammanlupet folk somliga ända från Västergötland och Njudung som sökt skydd hos honom och nu levde av plundring. Det var manstarka och fruktade ingen. Och magistern hade stort välde över dem. Om Ludmilla visste hon inte mycket. Utom att hon varit i gott mod och hotat magistern och det andra med snar hämnd. Rövarna hade fört dem hem till sitt. Och det stora hundarna hade kommit över dem på vägen. Ett par av rövarna hade blivit bitna och en dödad. Och hundarna hade fått med sig en del av boskapen. Vilket mycket retat dem. Hon själv och Ludmilla hade då försökt rymma men återblivit fasttagna. Det hade kommit till rövarnas by som låg nära nordändan av en mycket stor sjö. Denna sjö hade man på höger hand under färden dit. Rövarna kallade sin by prästbyn. Då hade Torgun lottats till en man i namn Sax Ulf, en stor och grov man som var elak. Han hade lagt henne bunden på fällarna i sin hydda och kommit till henne drucken på kvällen. Då hade han löst hennes band men varken mat eller dryck hade han haft med sig åt henne. Hon visste att hon var enka men det hade retat henne mycket att nödjas ligga med en man som var skjort på sånt sätt. En stund efter det han somnat hade hon därför med varsamhet krypit fram ur sovfällarna och tagit en brödkavel i båda händer. Styrka sa hon hade hon fått av Gud och dessutom av sin ilska och sin önskan att hämnas sig rapp. Och när Saxolf fått brödkaveln i skallen hade ingenting hörts från honom. Han hade endast sprattlat något lite med benen. Efter detta hade hon smugit sig ut i natten och kommit åt stad utan att någon märkte henne. Hon hade gått i hast och fruktan ett dygn och mera längs spåren där det kommit och hittat lite tranbär och sedan legat lång tid maktlös i väntan på döden och vilddjurskäftar tills Svarthövde och hans män funnit henne och givit henne föda. Hon hade fått rida hem på männens axlar och nu kände hon sig redan bättre. Så var Torgunds berättelse. Den var till stor nytta, till därmed fick de veta vad rövarnas näste var att finna. Den stora sjön, sa de vägkunniga som varit på spåret, var den sjö som kallades Åsnen och bland Olofs sommarfågels män fanns ett par som kände dessa människotomar nejder och stigarna där. Dessa åtog sig att föra flocken till rövarnästet, men det bästa vore, sa de, att vika av efter en dags färd och gå en västligare väg och komma över dem från det hållet. Orm och de andra fann detta vara klokt talat, till så skulle det kunna fånga dem med skön i ryggen. Orm räknade nu sammanlagt 112 man i sin flock och nästa dag skulle det bryta upp. Han kände ängslan för bulgarguldet och sent på kvällen när alla sov tog han med sig toke och olof och svarthövde och gömde kistorna i ett säkert gömställe in i skogen borta från alla stigar och där ingen människa kom. Men sitt myckna silver brydde han sig inte om att lägga gömslet. Ty silver hade han vant så och det kunde gott bli liggande kvar i Ylvas kistor fast gården nu endast blev skyddad av de få män som skulle lämnas kvar. Nästa morgon var alla uppe före gryningen. Det fanns ännu en del att göra innan de kunde dra stad. Till de stora hundarna skulle med och dessa måste först vänjas vid alla nykomlingarna på att inga vilsamheter att uppstå längre fram och fel män blir bitna. Många av männen vande sig hundarna hastigt vid så att de räknade dem som vänner sedan de fått snusa på dem en gång eller två. Men mot andra var de misslynta och röt åt dem och ville inte gärna tro annat än att de genast borde dödas. Detta väckte mycket stort löje, de misstrodda blev smått ledsna och tyckte att det luktade lika gott som andra och de övriga mycket att säga om detta. Till sist var allt färdigt och flocken bröt upp med hundarna ledda i rämmar av säkra män. Det drog upp längs spåret där rövarna kommit och fortsatte hela dagen tills det nådde nära det ställe där Torgon hittats. Där valde det nattläger och nästa morgon tog de av åt vänster med Olofs båda vägkunniga män främst. I tre dagar drog det nu fram i svår mark bland kärr och åsar och tetskog utan att se ett hus eller möta en människa. Hundarna förstod gott vad jakt de var ute på och brydde sig föga om Villebråds spår. Detta var en dygd ägde att när de jagade människor höll de sig tysta tills den stund kom då de släpptes. På eftermiddagen, fjärde dagen efter det dragit ut från Gröning nådde det ställe där två spår korsades. Här stannade de och det jag sa att de nu hade skön framför sig och att Rövarnas by låg en kort bit väg rakt fram mot den. Det hade varit en tröttsam färd men Orm och Olof Sommarfågel var ensamma att anfallet borde ske genast. De vägkosten började tryta och det var knappt med tålamodet hos den båda. Några av de unga männen klättrade upp i träd på en kulle och kunde peka ut hur byn låg. Orm delade sitt manskap i tre flockar. Toke födde den ena, Olof den andra och han själv den tredje. Och hundarna behövde han själv så att de inte blev släppta i otid. Toke skulle anfalla från nordsidan, Olof sommarfågel från söder. Med Toke gick svart Svarthövde och med honom Sånes söner som redan började räkna sig som svarthövdesmän. Orm hade befalt att ingen tända hus eller fara illa med kvinnor. Det, det kunde finnas flera rövade kvinnor än deras egna. När Toke lett blåsa i horn skulle de båda andra flockarna skyndas sig fram var från sitt håll utan herrrop. Tokes och Olofs drog stad och Orm och hans män gick varsamt fram genom snåren tills det nådde skogsbrynet vid röjningen kring byn. Här satte sig männen och började gnaga på vad kost de hade kvar i väntan på Tokes horn. Orm tog spov med sig och kröp fram i ett brakvets snår. Där låg de och tittade på byn. Den såg ansenlig ut och många hus var nya. Folk kunde ses vid sina sysslor bland husen, både män och kvinnor. I en sådan by kunde det gott finnas halvtannat hundrade män troddes på. Hitom byn i en svacka i marken låg byns källa som var en liten damm. En kärring med ok och två ämbar kom dit och hämtade vatten och stöltade tillbaka igen. Därpå kom två män och vattnade fyra hästar. När hästarna druckit blev de oroliga och började dansa. Orom trodde att de kände hundarnas närhet. Men hundarna stod stilla bakom orm och vädrade och skällde och höll sig tysta. Men vid källan fick styr på sina hästar återvände och en stund gick Därpå kom tre kvinnor med en bar i var hand och hade med sig två män som såg ut att vakta dem Orm drog efter andan till den längsta av kvinnorna var Ludmilla Han mumlade detta i örat på spor Denna mumlade tillbaka att det vore gott båghåll dit Tokkes horn dröjde och Orum ville ogärna röja sin flock i förtid men han tecknade åt tvänne män i närheten som varit med i striden vid forsarna och räknades bland det säkraste med båge det trodde sig om att lägga om kull männen vid källan och det reste sig bak sin stam och la pil på sträng men orm bad dem vänta kvinnorna hade nu fyllt sina embar och vänt sig för att gå då skrek orm två gånger med en ormvråkslete det var ett lete som han gärna härmade och hans barn kände gott till det tecknet Ludmilla såg också reta på sig när hon hörde detta. Hon tog långsamt några steg med det andra. Där på hon så att allt vattnet spilles ut. Hon gav till ett rop och gick tillbaka till källan och fyllde åter enbaren. Detta gick långsamt för henne och när hon var färdig satt hon sig ned höll om sin fot. De båda männen sa något med sträng röst och gick fram mot henne för att få henne med sig. Då la hon sig raklång på rygg och skrek. Allt egentligen var det tyst från Tokes håll. Men det gick inte att vänta längre, till när hundarna hörde Ludmillas rop började det morra. Urm sa åt sina män, och båda bågarna klang på samma gång. Det var goda skott, och pilarna satt där det skulle, men männen hade tjocka ledertröjor på sig och höll sig på benen. De ryckte ut pilarna och kött, och Ludmilla for upp och slog den närmsta över huvudet med ett ämbar och började springa av alla krafter mot skogen. De båda männen var oförsagda och satte efter henne och var henne tätt i helarna. Och män sågs komma fram mellan husen för att se vad det skreks om vid källan. Släpp hundarna, sa Orm, och sprang fram ur snåret. I samma stund kom ljudet av horn och upp från Tokes håll. Både hon och upp dränktes av hundarnas tjut när de släpptes. De båda förföljarna hejde sig i skräck när de såg dem komma. Den ena vände och flydde vettlöst tills den främsta av hundarna tog ett språng och hög honom i nacken och välte honom medan den andra såg ut att ha förstånd kvar och sprang till källan och ut i den och fick fram sitt svärd. Tre hundar på en gång flög på honom. En av dem träffade han, men han vräktes genast över och försvann i vattnet och det var endast hundarna som kom upp igen. Ludmilla hoppade av glädjen när hon mötte orm. Hon ville genast veta hur det var med Olof och guldet och fick besked. Själv hade hon behandlats som hövdingsdotter och sluppit ligga med andra män än den galne prästen själv som var ett beskedligt krek så att värre kunde i sanning ha varit tyckte hon. Orm fick och ett par av de äldre männen hejdade och befallde dem att stanna vid skogsbrynet hos Ludmilla tills allt gjorts färdigt i byn. De andra båda kvinnorna kom fram, det var prästens kvinnor sa de, de hade kastat sig framstupa och blivit liggande och hundarna hade inte rört dem. In i byn blomstrade sedan striden när orm och hans män nådde dit. Olofs män högs med en flock rövar i gatan mellan tvånehus och själv hördes han ropa över larmet att män med svart skägg var tingade för Olofs styrsons svärd. Orm kom med i detta från andra hållet och miste män genom pilskott från husen och här blev nu dessa fiender hopträngda och nedgjorda fast i värde sig tappet. Och snart var orms män in i husen och slogs med dem som höll till där. Han såg två av hundarna ligga dödade med spjut genom kroppen-